Това беше втората лекция, втората идея. Какво казват богомилите за сатана? На сатанаил му е било отнето Ил, божествената частица, и той станал сатана. След отнемането на Ил, той вече нямал същност. Значи, отпаднал от кръга на тайните божествени служители. Тези отмахнати букви са отеглили тайните си сили и той бил видоизменен. Без Ил сатаня, Сатана нямал вече начало, нямал основа и станал участник в един друг и особен замисъл. След видоизменението Сатана започнал да обича и увековечава губителното и отрицателното в живота. Такава станала и неговата странна мисия. Това била мисия срещу всички тези, които не разбират замисъла на Бога, който е велика любов. Сатана не е началото на злото, той само му е станал инструмент. Началото на злото е дълбоко скрито в небитието. Това сатанинско зло не е абсолютно зло. Това е зло, което самият сатана не познава и понеже не го познава, не е можел да му се противопостави. Защото той идва според на Антипа, от много скрито, дълбоко място. Спасението е отдръпване от иллюзиите на сатанинския свят. Според Симеон Антипа, Сатана означава преобърната сила, противодействаща сила, проверяваща сила. Това означава неговото име, проверяваща сила, а не враг. Той е само преграда, но този, който се умее да съживи, истинската си любов към Бога. Той преодолява преградата и става несътворен. Става духовен, става нетленен. Поп Богомил казва, църквата е жертва на тленността, на мъртвостта. И само любовта към Бога може да ни направи Нетленни. Ако останеш тленен, останал си заблуден, църквата е религия на смъртта, а свободата, която се дава в църквата, тя е свобода на неверието. Тази свобода в църквата е също тлен свобода. Сатана прониква навсякъде, където има нечиста духовност. Нечиста духовност. Това е умствената духовност. Тя е лицемерна и изменчива. Защо? Казва Поп Богомил. Защото няма душа. Според Богомилските мъдреци, Змията е успяла да проникне дори и в Моисей. И когато тя се промъкнала, той допуснал гняв, който се превърнал в престъпление и което Мойсей трябвало много дълго време да изкупва. Както знаете случая той прави едно убийство и после се самонаказва 40 години и изкупва. Гневът, според Богомилите, е същество, което винаги стои на една крачка от престъплението.